اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانم نصويرا یا حیو یا برحمتك استغیف رب شرح لی صدری ویسر لی امری وَحْلُ الْغُدَةَ مِن لِسَانِي يَفْقَهُ قَوْلِي رَبِّ زِدْنِي دریم باب د اولی سه شورو شوهو اول رکوکه دری قباحتنا د یهودانو ذکر شو تحریفا کتمان حق اوتر کے عمل د اهل ایمان دری اوصاب ذکر شو صبر سوالات او ایمان بالاخرت لس اوامر او سلور نواہی مخ کے رکو کی ذکر شو دلت یا بنی اسرائیل اسکرو پدویم ذلِ ذکر کا قرآن کریم کی چکم و زیونو کی تقرار راغلے دے نوغا تکرار برائے تکرار نہ دی داغي یو خاص مقصدی او دا دان تا مستقِل یو عنوان دی اوجوہ التکرار فی القران یو خبر بیا بی ریپیٹ کول دا دخاص خاص دا پاری زکا دا لار بلیزد دا کتاب دا غیر مربوط خبری نری نو مقی یا بنی اسرائیلو نو دلتی بیا یا بنی اسرائیل دی نو بیا بیا یا بنی اسرائیلی دیکی جدا جدا مقاصدی مخ یا بنی اسرائیل اغي کې د اجمالی قیامتونو تذکرہ شوآ ردل یا بنی اسرائیل کې تفصیلی قیامتونه ذکر کړي یا دیم دا مخک خطاب کې امتصال د اوامر اجتناب د نواهیونو ذکر شو اوامر نواهی ذکر شو نپدی یا بنی اسرائیل سرا انعو من اللہ ذکر بئنعم اللذکر گئی دا اللہ دنیا متون باندې یاد دہانی دا چې تاسو دنیا متون شکر ادا کی یا مکی یا بنی اسرائیل کی ترغیبو نذلت یا بنی اسرائیل دې پس وی وتقوا یومن دې کې تخویب دې یا مخدیا بنی اسرائیل کې د دی بنی اسرائیل مشرانو ته خطاب نو دې زنه هغه ورو بنی اسرائیلو ته خطاب دی چې ګور استاسو مشرانو باندې مدانیا مت کړو دانیا مت موکړو د دی ځ نهبا شپږ ختابات سورو کوي دا اول خطاب دی یا بنی اسرائیل اولا اولاد د یا قولی سلام اوس یاد کې نعمتی زمان یا د یعقوب علیہ السلام نراوالی تر دایسه علیہ السلام پوری پدی بنی اسرائیل او کله انبیار علی دا باطینی معلومات تورات بنی اسرائیل تنازل شیو انجیل بنی اسرائیل او تنازل شیو زبور بنی اسرائیل او تراج نازل شیو وا پدی خاندان کی نو اے بنی اسرائیل او کثا سو داخل داخپل حیثیت دا خپل برقرار ساتلغاله پدی اخیری په غمبر فور ان ایمان وروړي یا بني اسرائيل ذکروا نعمتي التي انمتوا عليكم ونی اسرائیل باندې الله روحانانی یا متون هم کړی وو مادنین یا متونونه دلته ورتهوي د خپل پلارې کو نومر روانه کې او دا خو انسانی پطردم دی کله چې پهچ اللله یو نیمت کړي او د هغ شوکرې نی ادا کړي نو نبیادې خلق باندې د توفیق دروازې بند شيخه دا یو اهمه خبره د علامه ابن قیم رحمت الله علیه کې لیدا چې څوک ارنري ک که ادا وکړه نو دې ته توفیق نه ورکې دروازه ربانه د توفیق بند شي یو چا باندې الله نعمتو ک شکر نه ادا کړي هر څنګه یامت در باندې الله کو الله دین تر واسطي جمعه تر واسطي مدرسې تر واسطي قران ته کینو لے دا دی الله د دې شکر ادا کوا کچا د نعمت نه شکر کا نو الله رب العزت نے توفیق صلب کئ ا مشته خو عمل نشته او دغه یبودیانو کې الم خو که خو عمل نو الم تمه شته خو عمل تمیه نشته الم مې خواښ دی معلوماتې دي خو عمل دیله املاماتته ده دی را مو توفیق صلیب کیږي بیا بلکې دا علم سره سره عمل پکار دی سوه ولی فی التوقیق وسرا اتمین نمبر 1 پنیامت شکرنا دا کول دین دا علم سره مین اشتغ عمل سره مین او دریمه چ کله د انسان له ګناو شي نظر توبن وباسي ګنا ته ناوشو او توبن وباسي د نیکانو خلکو ناس ته خوخي خداغي پلارت للي ني خور زیوشی صرف دا دے نیکانو مجلس کے دا ناس سمو میں بچ کئی دا نیکانو حالا نه نکئی دا نن پمونکے مشتا دا ہونگا پیرانا و بزرگانا و اولیاء دا مخوخی او دایی پلارا نزو سو خبرې شوئے دنیاې په مخه روان دی یو دیور پسې انخې منړډې ور پسې من پس وي دنیا پسې دوه منړډې آخرت مخې سر را روان دی او دا نه غفللتې د ګوره به اسرائلو کې هم دایو غټه خاببي وه دیدن یامت نا شکر کو لا او اولاد دی امت پډیر او افرادو کېم دا کباحت تا چې دا الله د نعمت شکر نادا کوي یا بنی اسرائیل لسکرو ای اولاد یعقوب علی السلام یاد کې زمانه مت اغام مانې آمد کړړی دی په تا سر ظاهریې آمتون هم نو بانی آمتونم بعضې مو پسیرین وي چې چ هزار بیا الله پهدي ک را لګلی وو داسې پاک خلککوو ظاهری بعدشاحتته الله دي لور کړی اگرد داود علیہ السلام سونلوے باتشاہیوا تا سلیمان علیہ السلام باتشاہیوا تا یوسف علیہ السلام باتشاہیوا وَأَنِّهِ فَدْوَلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ او یکیناً ما غوروار درکڑے اتاس اتا عَلَى الْعَالَمِينَ پَ آیا دیل پر تمام عالم کے پر دیلت نو جزوی فضیلت ورته حاصلو من او صلوات سره دا من او صلوات داسې نیامتو چې دا, دا الله بل اچه تنور کړی سیوا د بنی اسرائیلونو دا جزوی فضیلت شو دا کوم فضیلت شو د جزوی فضیلت موثر ده کوي چې تا دا وری دا چلہ بنی اسرائیل مخاطب کړي اور ته وی چې تاسو لمه در درکړو پټول مخلوقات نو اللہ خو دی امت تو هی تكون تو خیره امت انت صغار امت دی نو فضیلت دی امت ترک بنی اسرائیل تر دی امت دی او دلت خو الله وی تاسو له په ټول عالم کې فضیلت ترک له نو جواب دا جزوی فضیلت هو دا یوسفی زونو فضیلت او چېغه پمن او صلوات راو دويم جواب د دا دا دا دا عالمین نه مراد مخلوقات د دغه وخت لم يكن مرحباً فيه ولكن في الوقت كذلك يجب أن نعرف على مرحباً فهذا ما يدعونه يجب أن يكون واتقو يومًا لا تجزي نفس عن نفس الشيئة سخويف واتقو يومًا لا تجزي نفس عن نفس الشيئة واتقو يومًا واتقو عذاب يومًا د او ور د عاضاف نهظان بچکې او یاریګوره دنیاې کله کلله سرړ شي که نه دنیاې د ننجات د پااره سولارري دنیاې د بچکې دو دپه یو soلارري یو دا چې یو سری ده چا علاولی ده چې دی و ی وژنو ورپس خلق لگی دلی دی نو کلکل کل دنیا کې یو بلتن داغی مخی تشی او یا په دنیا کې سڑی وجنی یو او داغ پا زی بلتن و وجنی دا قیامت رز دا دا لا تجذی نفس عن نفس شیئا التے اوسنده بلتن پزیبا نه غلب بدل شور کې دی یو د نجات دا لارو په دنیا کې یو سړی پزی باندې بل سړی اوه علی شیو ټکول شي خو اخرت کې دا یو لارم بند شوا په دنیا کې بل لا را دادا چې مخاورې خلق را پاسي او سپارش چې دې يارګاو کی چې راځه مونږه مخه بس معافی کا وی بها نو پدیم کار شي په دنیا کې کنه نجات مليو شي نو ال توي ولا يقبل من هاشفاع شفاعه د قبلی ال ترچا سپارش چې ایمان دې نو ستاباره کې د چا سپارش نو قبلی دریم په دنیا کې د نجات لاره پیسسه ده یوه خلک لکوونه روپ راغون کې فرونه روپی له وورې جاره بس دی زمون د سړی موج نه میسطلووه بس دا پیسې دا جررمه دا فیا را نوواله اوروغه به وکو نو بچی شي نو ولا یو منها زممن ها عون هلته چې ف هم دا دنیا کې سلورم د بچو لار دادا چې د سره خپل قوم او خلخانا او یار دوست را پاسي او چې دمه څوک لګي دلې دې اغیل دم کی خبردار د زه را بلا شي څوک تران مرګري شي یاران دوستان رشتہ دار قوم خیل پدې بچی کنه نو ولاهم ينصرون ال تر دې سره امداد به شي کې دې دنیا کې د نجات تلور لا لري ال تا اغسلور واړه لا اغ بندي ښا د دنیا کې خپل ایمان برابر کا دنیا کې خپل عمل صحیح کا واتقو یوما او یریګه د عذاب دا غور ذنام لا تجزی نفس عن نفس شيئا چې بدله باندې شی یو نفس دبل نفس نه شي یا نفس مومنا د نفس مشرکا داغه نا سبدل نشي ور کولين یا نفس مشرکا د نفس مشرکنا یا نفس مشرکا د نفس مومنا یعنی اهلي كفر اهلي شرك الته نه چا پکار راتي شي او نه داغه سو پکار راتني شي ولا يغبل منها شفاعه او نو په قبلی د دنسه شفاعت شفاعت نو شفاعت د قیامت پر دی ادل کوي شفاعت باندې قبلی خبر ته مخال را نه دی دی آیت کیسوی ولا يقبلوا منها شفاعت بل قبلی او شفاعت څه کې نشته شفاعت خوشتا دلګ نشفاعت ځان سره تفصيل لوړخه چې شفاعت څه ته وي او شفاعت دا دلته چې وي نه قبليږي د دینه سم مراد دی او چې کوم ځای کې وي شفاعت بین مذاهب نه سم دی شفاعت د شفعن ماخوز دی شفاعه او د شفع مانه نه دا د د زنو په خپل مینس کی او ځې کول دا کمتن چې شفاعت کې د شفیع وې د چا د پاره چې شفاعت کیږي هغه تم مشفوع وې شفیع سفارش کرنے والا مشفوع دس کی سفارش کی جاتی ہے نو قران بعض دې کې د شفاعت اثبات کوي او بعض دې کې نفي کوي لکه دلته نفي وکا چې ولا يوبل منها شفاعه او کله وي چې شفاعت بوي نو دې معلومه شو شفاعت دوه غټ قسمونه دي یو شفاعت ازنی دی او یو شفاعت قهري دی شفاعت اذنی قرآن کی راضی اللہ بی اذنی ہی چه اللہ وردی اجازتو کی نو د دی اذنی شفاعت دا پارا سو شرائف تی یو دا چش دا شفاعت با پا قیامت کی شفاعت تاسو کلی په تا چی پدیمہ سلبانے پوشے نو دا قرآن کې مکلن نپی کی کی کلی اس بات تو تاسو با ٹولی خبری زین کی شفاعت نمبر ایک داو پا قیامت کی دویم دا با بی الله اللہ کی الله ته چاهي اجازه تور کي نوبه شفاعت کړي دریم شرط بداي د ټولونه اولو نبی عليه السلام شفاعت کړي مسندي ابي اعلى کي روايت دي مسندي ابي اعلى نبی عليه السلام فرمايي انا اولو من يشفع زباوال شفاعت کو سو شرطونه شو کم کم وای قیامت کې وای باذن الله وای دریم اول شفاعت به نبی علیہ السلام کوي او درم سلورم دکمټن چې شفاعت کوي کنه دیو په کيده توحيد سره دنیا نت لیا که د پاقی د توخید سره د دنیا نه نتللی نوکه ل عالم دی لوی شیخ دی ل بوزرک دی قیره د تو دی نو نوکه عام دی که شهید دی که مجاهد دی تا تلوی خت کاري خود د توید پاقیدن نه دی نو د شپات نه شي کولی دلووررم شرته شو پېنزم شرط دا هغه چا ده پرابه شفاعت کولی شي چې هغه پاک دي توحيد سره دنیا نه تللي دي د مشرک په حق کې بلې چا شفاعت نشي قبلې ده دا شتونه معلومه هه کومه معلوم نشو اوستانه چاله مثالي تقو کچھ استادجي منګدا یو ولي قبر ته یا پیغمبر قبر ته ځو او الفاغته درخواست پیښته چې ما د پارته پارته وکړه اوس مخله د وی قائل شې خدای شرفتونه تاسو معلوم دی رپدې اطلای کړي تدید ته لیټ ورواچو آیا قیامت راغلي نو دنیا کې قبر توبوین مالا شفاعت وکړه آیا پیغمبر اول شفاعت کړي نو کید لا کېلا کا لو تاسو څنګه دنیا کې یو قبر وایو ما دا پار شفاعت وکا نو خبره کوم آدمی کې نه په خپل سره نور مسائل باندې دا په تفريق وا درې دا چې هغه سوق بشپاعت کې چې یقین دې توحیدی کرا نو ته یو قبر ولا تولاړې تا ته علمي جنشتي دغه ته وی چرته نه تلله څه له په دنيشته کرا او آیا ته چې د ځان د شپ سوال راغ نه کې اوستا د دنیا د پقییتته او تک شوې تا خو لپ د نه شته دا توشر کوونه شو خدي له خبره شفا اتې قهري ددي شفاه ې قهري یودو نصارات قاو یهود و نصارا د دې قائلو اتقذوا اخبارهم ورھبانهم ربابم مین دون الله هغه زمون دا مولیان نو پیران د مون ته شفاعت کوي کومه نه کمل کو کبد عمل کو دی او مخلص اید الله نا زګدا د الله پاک سړي دا د الله نا زوجي ښا دا د پاره یهود و نصارا او کوي خاجینو شفاعت تھا دلک و ذاحط یو بل وځکو په دې معاشرکی ډیر د پخوان متعصبینو ځدیانو عینادیانو دا یو خبرم مشوره کړې و چې کوم ځای کې وي داخلك دوا نه مني خیرات نه مني حیات الانبیا نه مني نو دیم وی دی شفاعت نه مني شفاعت منو خو شفاعت د پردغه شرایط تي دا شفاعت نشته دي چې ته یو قبر والا ته ولاړې او ته بابا ماده پر د الله نه سوال وکاو ته ماده پر شفاعه وکاو خبر دین درا لکه نه زکه وضاحت کو چې دا د خلق پزین کم نه استوا چې دې خوا ته زکه نزو چې دی شفاعت نه وي الله اکبر کبیره عوام الناس غجبان او قدفویی کنه بیا چې کم خلک یو پیرام درس تراغ دیو پتا ورته لګي دلیره دا خلکونه ټول عمر نفرت کړي چې د دې غواړک ښکاک دکدروغ دک خلک د قران ناړولو د دروغو دی او لومباری چې په ادب نبی علی سلام کې یو غږ حدیث دی امام بخاری رحمت الله علی ذکر کړي دی امام مسلم رحمت الله علی ذکر کړي دي خلاصې دادا ک خلک به آدم علی السلام تعالی شله قیامت پارځه چې آدم بابا الله تعالی یا چې صاحب ش... کتاب توروږي کنه آدم علی السلام به ویه انی لستو لذالک ازدا سے نشم ویلی ولکن علیکم بإبراهيم تاسو إبراهيم علی السلام تعالی شې فانه خلیل الرحمن آدم هربان بچا خلیل دی ابراهيم عليه السلام تبرج بو يلست لها ذا لا تنشب ويلي ولكن عليكم بموسى فانه كليم الله تاس موسى تلال شي ا كليم الله دي حلق بموسى عليه السلام تراشي موسى عليه السلام بو يلست لها ولكن عليكم بعيسى عيسى عليه السلام تلال شي فانه روح الله هذ هريت الفاضحه وان دوبت الاخله آدم بابا بوله سوئی چاته لشی وعليكم وعليكم بإبراهيم خليل الله خليل الرحمن ابو تسوي وعليكم بموسى ولي فين هو كلم الله موسى عليه السلام بوله توي نست لها ولكن عليكم بعيسى ولي فين هو الله ای صلی الله علیه و آله و سلم تغارشی اغه وتی علیکم بمحمد صلی الله علیه و سلم نو خلق بنبیرے سلام ترایشی نو نبیرے صلی الله و سلام بهوی زبذ عرب نی اجازه طلب کم اجازه براتوشی او زبد الله هغه صفاتونه بیان کما چې ما تا اوس ندی معلوما الله لو فضیدہ کی پروتما الله وتی یا محمد ارفع راسک وکل یسمع لک وای محبوبات ثوی وسلطو اتوا غوال تسغوالی وشپا تو شپا شفارسکوا شفارت ذقابلی قبول ده نبی رسول الله ما یا ربی امتی امتی الله اکبر ای زما رب زما دومت زما دومت دا دای غم دره سره الله و ستا تا شفارت شو او دا چا پڑھلے کې چې ور بش برابر ایمان دیکھنا نولار شاقی چکم دینو دا جہنم نازات کا دا غلن بے آو کی کی شفاعت او دیتا ویلی کی گی شفاعت کبران سو تا وی شفاعت کبران و تا وی او شفاعت عزمان ور تا وی دا با اول پیغمبر کوي لا خبر از این تارا لا شب چ اقیدہ دې ورو توحیدی غلا د دې ثبوت صحیح بخاری کې روایت ده سنن کبیرام ذکر کړي دي د نبی رسلامنا سیدنا ابو هريره رضی الله تپوس کړي چې ايدا الله رسولا من اسعد الناس بشفاعتک یوم القیامه ايدا الله رسولا ست پر شفاعت سره بسو خوش قسمتې پر د قیامت نبیرے سلام ورتویہ ابو ہریرہ زما یقینو ابو ہریرہ چې زمانہ دې حدیث بارکی چا ستانه اول تپوس نه کړي تا اول تپوس کوخ بل چا نه وکړي ناشنا تپوس دی وکاو او تام زکۃ تپوس تا کو اے ابو ہریرہ لمار اے من حرص ک عل تا دا حدیث د ذکر سره لیرې مینا ده ذو بحره ورورا نبي سلام السلام هوت اسعد الناس بشفاعتي ار پردان سره لیکے یادوے د صحیح بخاری حدیث سے او کتاب العلم کې لري اسعد الناس بشفاعتي يوم القيامه من قال لا اله الا الله خالصا من قلبه او قال من نفسه چاجه دړه د اخلاصا لا اله الا الله ویلي جہادت سره كونک میو الله صرف په خپل ویلا چې مين نفس هي يا من قلبه چې دړه نه ویلي پدي ایمان او عقیده و نو سفارش با چا بار کی قبلي هي چرا موحد وی الله الا الا الله سرا د دنیا نتلیا یو شپاعې اوزما شو یو شپاعت ده شو که نه دویم شفااعته سکسان کسان به بغیر د ایصاب کتاب نه جننت تهځي بغیر د یک دا یک بغ جننت ته دا د هغ سفارش دی یو تن به دپلو ناکارهاعمالو د ووج نه د اور مستحق شوی شفاعت بهوشی او جنا تبدا خل شي نو یو شفاعت یو زماشو یو وړي کي تلون تلونکي شو درمو د ګنا تک دي د شفارت د وجنا چرتا جنا چلاو سو کسمه شو دري سالورم جهنم ته داخل شي وي ګناہوں د وجینم ته جهنم ته داخل شي وي دای په حق کې به سپارښت شي او د جهنم نبرويستلی شي بینظم کې تسمه شفاعت په جنت کې بر درجه او سی وا کول د پار د ابو طالب د دغه باندې د عذاب د پکاوې شفاعت په ابو طالب باندې عذاب کې ملګو دغه سر په دغپی د و د جهنم کې او هغه وې ګینه په ما باندې د ټولو نزيعه عذاب دی ځکه غو دماغ به یشي او سره خجوش بوي سو کیس مشو شپه هم کې څنګه شفاعت دی او مت د نور او متونو اتم قسمه در اره چا بارک سپارش کې نیکی او بدې برابرې نه هم قسم شفاعت چې چا شریف کلمه ویلي دا د اخلاص او نور اعمال زیرو دي د شفاعت بارک لګنو را حدیث سميات کې حدیث فائق رازي ما بخاري رحمت الله عليه کتاب آزان کې حدیث ذکر کړی دی چې نبیې سلام فرماری من قالا نه ی انې ده چا چې آزان وورې دو او دعای ویلله چا چې آزان وورې دو په ووججه چې آزان ویللی کږي آزان د پااره ملاوت هم بس کې خبرې به هم بس کې آزان سره به د آزان جواب ووررکې چه موزن وی اللہ اکبر اللہ اکبر نتبم وی الله اکبر اللہ اکبر البتحیع علی صلاق او حیع علی الفلاس ربا لا حول ولا قوة الا باللہ وی او چه موزن آزان ختم که نبی علیہ السلام فرمائی چاچه دا آزان نرست وی اللہم ربا حاضح الدعوة التام وصلات القائمہ فات محمدن الوسيله والفضيله وبعثه مقاما محمودا صحيح بخاري کې دې ته پوري تارا ده له وبعثه مقاما محمودا وبعثه مقاما محمودا الذي وعده نوبي عليه السلام فرمي چا چې دا دعا معمول وګرځاو حلت له شفاعتي يوم القيامه دته پارا پرد قیامت زم ما سفارش باز دې راوځو ګر دې وو چې شفاعت د پاره واجب